Думати. Вже у самому кінці всіх подій за запоминальним столом, який сам собою накрився в одному з кафе, мати зауважила. «Який він молодець, твій Марк! Зразу видно, єврейської національності. Про все подбав, про все подумав, усіх повідомив. Ти звернула увагу? З інституту було дуже багато людей». Всі, хто працював з батьком. Майже всі. Виправилась мама. Багатьох вже немає. Антуанета здивувалась. Їй здавалось, що мати не бачить довкола себе нічого. Виявилось, що вона все помітила, все оцінила, на все звернула увагу. І пишалася тим, що останній їхній спільний з батьком вихід на люди – був обставлений не те, що не гірше, а на рівні, як личить професорові. «Татко залишився б задоволеним», – резюмувала мати. «А ти, Анеточко, не турбуйся, я тебе надовго не затримаю». Поки Анета шукала слова, щоб заперечити, а мати з виглядом змовниці схилилась до її вуха. «Донечко, коли я...» Ну, ти розумієш. Ти підмалюй мені губи моєю улюбленою помадою і поклади мені помаду туди. Ну, ти розумієш. І ще накрий таким же покривалом, як татка. Якщо це, звичайно, не дуже дорого. Гаразд? Дуже гарне, таке вишукане. Мені ж під ним довго лежати. Та й Едикові, Порфирієві сподобається. Ні, не заперечуй, «Покладеш мене біля тата?» Я питала Марка. «Він купив землю на кладовищі на двох. То одним клопотом для вас буде менше?» «Молодець твій, Марк!» «Про все подбав, зразу видно, єврейської національності!» Антуанета намагалась заперечити матері, перебити її, але та усупереч своїм вічним капризам, страхові перед майбутнім, намаганням заплющити очі й заховати голову під крило, продовжувала абсолютно спокійно, наче говорилось про щоденні звичайні речі. «Нам потрібно все добре продумати з квартирою. Вона приватизована. Після моєї смерті дістанеться тобі. Поки що у вас із Марком є житло, але зовсім скоро Дмитрик підросте, захоче женитися» тоді й згадає добрим словом дідуся з бабусею. Антуанетта уперше чула від матері такі міркування. Мати неначе наче подорослішала, нарешті. А я довго не затримаюсь. Як там Едик буде без мене? Поховавши батька, Антуанетта довго не могла прийти до тями. Навіть не сподівалася, що так важко переживатиме втрату. Не пробувала й уявити собі, як вона тепер матері. Намагалася частіше бувати у неї. Одразу після роботи бігла знайомою з дитинства дорогою і часто не заставала матері удома. З матір'ю почали коїтись дивні речі. Вона мало не весь день проводила на кладовищі. Розмовляла з портретом, називаючи Едуарда Гавриловича частіше порфирієм, ніж Едиком. Прикрашала квітами не тільки його, а й майбутню свою половину могили. Дбала про чистоту і особливу жалобну естетику більше, ніж про власне помешкання. Оглядала уважно все навколо, наче мала переїздити на нову квартиру і заздалегідь знайомилися із сусідами. Розповідала Антуанетті – Знаєш, неточко, там поруч похована молода жінка, а з іншого боку – дитинка. І мужчина, ще зовсім молодий. Людей нашого віку майже немає. Едикові ні з ким, мабуть, поспілкуватись. А в наступному ряду якась стітка, простацьке таке обличчя – не нашого кола. Нічого, вже скоро. У квартирі панував зараз незвичний для матері порядок. Вона не встигала навести безладу. Галині, яка прибирала тепер і у матері, майже не було роботи. Антуанетто Едуартівно, ваша мама майже нічого не їсть. Стурбовано ділилася з нею Галина. Що не приготую, не смакує. Учора насмажила котлет. Ваша мама любить, раніше любила. А тепер навіть не зачепила. Так і стоять у холодильнику. Не знаю, чим їй догодити. Не ображайте Галю, ви ж розумієте, чому їй не смакує».